Nifahamu orotha ya binadam kuminambili ambao walipotea duniani na hawaja wayo nekana tena mpaka leo. Mwandaji ni comrade mbuana liamtu. Mimi netuwa na niya Siediga. Dunia ina majabu mengi. Yapo majabu ambayo hajapatiwa majibu mpaka leo. Imibaki ni mshangao mkubwa wenye kuduwaza. Iapa ni list ya watu wambao walipotea na hawajawaji kwenye kana kukuitempaka leo. Liche uchunguzi na utafitiuli wai kufanyika badu majibu yemi baki kuanihakuna. Naiyua unaweza kujuliza inaweza kana vipi mto potete karikaduni yahi yenye vyombo lokoko vyo perezzi vyombo kamasi ai ai vi Amerikani au kijibi ya Uruzzi. Najua mshangao unazidi zaidi, pali unapojuliza kusiduniyehi ambayo seme zote zinafhamika, kutoka kuseni impa kama garibi, kaskazeni impa kama shariki, zinajulikana mpa kama kumbadina, kuna msemu na sema, huwezi kuchimbia mko no adola, lakini ni hapam kono mchimbia adola, sababu atuhawa wadipotea pamuuya najuhudi zote zirezo fanya, na hawa jwayo kwenye kana mpa kaleo. Na wala dunia haijui wako wapi na haijawai kujulikana ni kwa nimi walitokomea kusi kujulikana. Unaweza kuthani habari za watu hawa kuminambili ni hadithi za kusadikika. Lakini ni ukweli uliopotelea machoni paa wanadamu. Baadhi yao ni viongozi, wahalifu na watu wa kawaida tu. Listi yetu inanza na Jenansfa Berodrig kama namba kuminambili. Huyo alikuwa ni mtu wali tokiwa mwakrifu njia tisa hamsina nne uko Japan. Alionekana siku moja kwenye toki wale nyota ata kutokana na sintufahamu ambayo kubakieka matukio la kusadikika. Tokiyo hilo lilitokiwa mwakrifu njia tisa hamsina nne uko Tokyo Japan. Wakati shulizi zakuwa ida zikiendelea kwenye uwanja wandegyo kime tayfa wa hanaida. Ali tokiwa msafiri moja ambaye aliyeboma salimengi sana. Kisasa chaja mahuyo tayari ni shakieleze hapana ba hapa kuni channel ya anani asiriga. Tafadhali kitafito na ta kibada. Number one mnyia, Jimmy Sullivan, huyo alikuwa ni mwa muziki tisa, tisa, wa Kimarikani. Mwakrefu ni mtaisa shtina mtaisa. Iito alubamba mliyo iito UFO. Daniel alubamba muiyo kuli kona vibao vingi utata wa magina. Kama vile aliens, I never die na vinginevo vingi. Alitoweka mwaka lafunjimea 975 na mpaka leo hii hajulikani ni wapi halipo. Namba kumi, Bison Dele. Alikuwa ni mchezaji wa mpira wakikapu katika league ya NBA. Na alicheze vila bukatha vikiwemu Detroit Pistons, Chicago Bulls na Katharika. Alitoweka mwaka lafunjimea 975 na katharika. Wakati ya kiwa na mtumba wake kunye boti ya huko Tahiti katika bahari ya Pacific. Vyanzo mbalimbali vinadaikuwa Bison Dele, alikuwa na kaka yake siku ya safari katika boti. Pia aligombana na kaka yake, hivyo walipigana wakiwa katika boti na kupelekea kuhuliwa na bastola yeye pamoja na mchumba wake. Boti yao ilikuja kupatikana ya kiwa haina mtu yeyote ndani yake. Frankie Morris, huyu alikuwa ni mfungwa, alikuwa na tumikia kifungwa chemi ya kakumi katika Gereza la Alcatraz huko nchini Marekani. Ali pelekuwa katika gerenza hilo, baada kutoroka gerenza la Louisiana, hivyo baada kukamatuwa, ali pelekuwa kuni gerenza lenyulizi mkali, na aliwilo poki suani alcatraz, gerenza hilo limezunguko na maajeni kinakirefu na yenye uli nyama kuuengei na papa. Manamewahi u namapacha wa wili, wole fanyika kutoroka muakrafo ni mtaisa sisi nambili, nampaka leo hi hajulikani alipolichamza kumkaloa fbi. Kuna wanawamini huenda Frank ya liuwawa na papa ndani ya bahari Lakini hakuna liethibitisha Baka leo jalada la kesi yake badu lipu wazi Namba nane Mapacha Johnny na Clarence Anglin Hawa ni mapacha ambao kwa pamuja Waliungana na jambazi Frank Morris kutoroka katika jela yenye ulinzi mkali Na haliuzungu kwa na maja Alicatras Walitoroka mwaka lfungi mea tisa stinambili Namapakalewa hawaja wai kwenye kanatena, inasemekana baada kuto raka walikimbilia nchini Brazil, ambapo amekuwa kishini kuwa siviana na familia zao kuwa siri kubwa, lakini hakuna rie wai ku sivitiisha madai hao. Sasaani Zaidi yamekhamsinasiricha toka to rokejele, hawaja wai kwenye kanatena na jela dalao lipowazi baadhi walijafungua. Jambo la Saba, Oscar Zeta Acosta, alikuwa ni manasiasa. Mwanafasi na mwana sharianguli kutoka nchini Marekani, ambapo alikuwa ni mkoswaji mkubwa sana wa biyashara wa madawa ya Kulevia. Alipotea mwaka ilifunyumia 1974, na alipokuwa naelekea Meksiko. Inaminika Costa aliwawa na wafanya biyashara wa madawa ya Kulevia, na kuna wanawamini ya Costa aliwawa kwa sababu ya kisiansa, lakini mpaka leo hii hakuwai kupatika na tena. Namba sita, Amelia Earhart. Alikuani rubani mahiri wa ndege huko Marekani. Pia alikuani mualem, manamiti ndo na muhariri wa majaridi ambalimbali. Alikuwa manamkuwa kuanza kurushandega peke yake na kuzunguka bahari ya Pasifik. Ali toeka na ndege yake, muakrifu ni metisa thalath nasaba, alikuwa angani na paka leo hayuri kani alipo. Ya po kuna wanawamini kuwa, alipewa kaza ujasusi na raiso kipinde hicho Marekani. ndugu Franklin D. Roosevelt ya kuenda kuhichunguzi Japan. Pia wapo wanawamini kuwa aliamua kujibadilisha kimwili na jina na kuhishi maisha yake nje awali. Mpaka leo haja wai kupatikana tena. Namba tano, ni Camilo C. Fuegos. Ni mwana mapinduzi wa Cuba. Alishiriki kikamilifu mapinduzi ya nchi hiyo akiwa sambamba na akina fidel Alejandro Castro Ruzzi. chegwe vara na wingineo wengi. Ndege, haliopanda kitokea kama guwe hii, hali kotoka kumkamata mwana mapinduzi mwenzake. Haliahasi Huber Matosi, ilipotelea ngani na haijaonekana tena mpaka leo. Wenge onadai Kamilo alifanyiwa faulo na wenzake hasa Fidel Castro. Ili kuhizima nyota yake iliokue na nga kwa kasi. Namba nne, ni Jimmy Hoffa. Alikuwa na kiongozi wa chama cha wafanya kazi nchini Marekani, pia alikuwa na diovisiyona makundi ya khalifu. Ana juli kana kama kiongozi mtanda, ambapo kuna wakati eli hukumiwa kifungua chemi yako kumi nata tujiela, kwako sala utakatisha giza. Aliachiwaku msaama wa raisi wakipendelea kwa Marekani Richard Nixon. Mchana wa Julai tala thini umakalofanya tisa sabina tano, tukika parking yamghawa Red Falls. Jimmy Hofer は2つのファンの会社を取り戻すことができます。今日は2つの会社を取り戻すことができ o す。今日は2つの会社を取り戻すことができます。今日は2つの会社 a 取 a 戻 a Australia は2つの会社を取り戻すことができます。 Jioni ya kuminasaba, disemba mwakafu njime tisa, stina saba Wananchi wa Australia hawata isa au katika kumbukumbu -kumbu zao Bada kupotea kwa waziri mkuu wao Waziri mkuu Holt Alipotea, alipokuwa na ogelea Baharini huko Portsea Victoria nchi in Australia alipokuwa katika likizu ya mwisho mwaka Liche ya msako mkali wa kwenye maji Mwili wa waziri mkuu Holt haukua yukonekana tena Minongono ilizuka kuwa Wazirimku huyo alitekula sabmarine yaniniambiza ya China, kwaku alikuani jasusi wowo lakini hakuna rithibitisha. Kuna wanaosema Harold Holt alifeki kifuchaga ili aishi kwa ugoro mara baada kuchosho na maisha siyasa ikiwa ni miaka miuli tu toka chaguliokuwa wazirimku. Pakale umulivake haukuwa ikubadika na tena. Number three ni Adolf Hitler. Adolf aloi si Hitler. Alisalimu nchini Australia mwalimu kwenye miyanane semana tisa, akengi shule sekondari mwalimu moja na miyanisa, lakini hakuwa ulu. Hivyo alishindo kwenye namasomo, lakini nilijaribu tena kureje shule hini, zamu hii karika shule uchoraji ledulikana kama akademia ya usani vienaka feritena. Kufatia utawala wake, ujerumani kapi tia mengesana, na hati maia ujerumani kuingia kwenye vita ya pili ya dunia. Yapo mengi sana ya kueleza katika utawala wake, ikioni pamoja na kuanzisha ufamizi kunye mataifa jirani jambo lilopelekea kuibuka vita kubwa sana ya dunia. Pamoja na utawala wake wakidikteta, yapo mazuru yake anayo taja kuifanyia ujerumani, ikioni pamoja na maendeleo makubwa kwenye teknolojia ya jeji, kwa kufumbuliwa tanki za mafuta, sila, zito, ndegio za kivita, na makombore ya masafa marefu. Pia kwenye kada ya afya ya pumengi sana yoyafanya huku miundobini wa taifalake yiki marika sana pamoja na kumaliza tatizo la ajira nchini mwake. Kufuatia dunia nzima kutikiso na utawala wa Adolfo Hitra. Hatimai dunia ikapato na vita apili ya dunia iliopelekea kutamatisho kwa utawala wa Hitra. Mpaka leo, hakuna mwenye ushahidi wa kifochake au mwili wake. Kiongozi mkua urusi Joseph Stalin mapema amia krafunyumia tisa roba na nane. Aliyombo shahidi juu ya kifuchaji hitra aliskita kisema, isingekuwarahisi kumuwa hitra, wala hitra kudiuwa, huyu yohai, muakrafu mbili na kumi kikosji Amerikani cha kinteligensi cha CIA, kilitoa taarifa zasire kuu soki kifuchaji hitra, iduli kana yako madikrasified information, andikole nyukurasa miya saba tisnambele, zikireze wali siaji wianazariya kifuchaji hitra. Na kubainisha kuwa kikosima alo mchamarekani kilisaini kumtoorosha kwa siri Hakuna thibitisho wawote wa mwili wa hitra semu ya yote duniani Bada ya vita ya pili ya dunia Marshall Zukov kiongoza wa jeshi laurusi Alizungumza na wandesho wa abari na alinukuliwa kisema Hatu kufanikiwa kutambua mwili wa hitra Siwezo kuzungumza chochote kuhusu mauti yake Yaweze kana alitooroka dakikaza mwisho kabisa Kwa kutambuwa kutambuwa mwili wa hitra Simulizi lilibadilika muakrufuni matisa tina nane. Waurusi olipoa muakufuku akichwa minika kuni mabaki ya muli wa hidra yalichoma moto. Walifanikiwa kupata fuvu lenye tundu la resasi, taya na menua hidra. Komudamrefu sarikali waurusi kutaka kupereleza mabaki hayo, hadi lipofikiya muakrufuni bina tisa. Ambapo sarikali iliridia utunguzu fanya ke, yao pola watala muamifupa. Wa Bina sababu na akialoji alkiyongozo na belantani walifanya uchunguzo mbaki hiyo, matukio yaliuduaza na kuusta jambishi ulianguku, hapakuwa na sampuli yoyote liwenda na ndi ene ya hidra. Fuvuile lirikunduli kukuwa, lirikuwa la manamke mbrembosana, manye umre omiya kafurafu na tisa mpaka rubaini, wala hakuwa Eva mkuuahidra. Jeff fuvuile matukio hapa, lirikuwa la nani? kwanini warusi walihusisha na hitra. Vio vyote vile, vipimu na majibu ya uchunguzi vili uwa porojo zote kuhusu kujiua kwa hitra. Viongozi wengu wa juu nazi walio shiriki katika utawala wadamu wa ujerumani. Walitoroka mafichoni bada ya vita pili dunia kwa msaada wa mitandao ya siri, ikiwe modesa wa ukraine, kanisa katoliki pambuja na tasisi ya siri amerikani. Omwagadama shuhuri kama Joseph Mongele na Adolfo Enkman, Walikimbiria katika inchi za kidikteta kama Chile na Argentina. Pamuja na uchunguzi wote ulio wai kufanyika. Hakuna ushaidi wa wote ulio wai kupatika na juu ya kifuchake. Hakuna anejua kuwa alijitomamoto. Alijidubukiza kunye tindikali. Alitoroka. Alijizika au alijiuwa mana hakuna ushaidi wa muli wake. Au mabakio yote alio husisho na hitra. Maneno ya mwisho liosikika kutoka kwa hitra kiwandani handake lisema. Na amini leo kwamba, mwenendo wangu ni kwa mujibu wa mapinzi ya muumba mwenyezi mungu. Na ndiyo ulikuwa mwishu wa dofu hitra kusikika tena duniani. Namba moja ni Danny B. Cooper. Kisa chejama huyu tayari ni shakileze hapa hapa kwenye channel ya anani ya Siediga. Tafadhali kitafuto takipata. Mwandaji ni Comrade Mbuana liamtu. Mimi na ituwa anani ya Siediga. Siediga.